Hej, du kom i rättan tid. Hur hittar du mig? Ted, där är du. Är du okej? Okay? Det var nära den här gången, men jag är okej. Okay. Jag har letat efter dig. Du kom i precis rätt ögonblick. Fick du mitt meddelande? Har du hört att de är ihop igen efter all skit. Men, vem då? Jag ligger på asfalten, i regnet som är kallt och i mitt eget blod som är varmt. Det är inte så här det ska sluta. Det kan det inte vara. Hur hamnade jag här? Vaknar av min egen andedräkt Det är stanken av en redan förstörd dag Det är en sån här morgon Som man trott och hoppats Att bara ska existera på film I böcker och i mardrömmar. Aldrig i verkligheten Aldrig någonsin Mitt huvud är fullt av glaskärvor Och nitroglycerin som exploderar Ett milligram i taget Och avfyrar iskalla blister i min hjärna Bredvid mig Ligger en kvinna Rofulld, sovande en kevnad som hämtad från renaissancens konst. Hennes kropp vilar perfekt under lakanet och hennes andetag är mjuka och jämna. Som om någon precis viskat livets alla hemligheter i hennes gräddvita öron. Hur har hon hamnat här? Jag minns inte. Och det är en stor synd, För allting tyder på att vår natt tillsammans var speciell. En natt som de flesta aldrig får uppleva en enda gång. Och ingen någonsin får uppleva en andra gång. Jag stiger upp och står naken i gryningsdunklet, väntar på att den djävulska verken i mitt huvud ska ge upp. Jag trävar på bordet efter aspirinburken, slänger in en näve och tuggar dem som andra tuggar äpplen. Jag letar fram mina böxor, i fickan ligger telefonen och jag ser att Ted har skickat ett sms. Kai står det, med stora bokstäver, han är angelägen. Har du hört att du är ihop igen efter all shit? Så står det. Ingen mer med det är ord som sände kalla kårar längs min ryggrad. Jag ringar upp Ted med darrande fingrar, knappar in hans nummer och väntar på kopplingstonen men möts bara av tystnad. Tystnaden kan betyda två saker. Att Ted har stängt av sin telefon eller att de har fått honom. Så länge jag känner honom har Ted aldrig någonsin haft sin telefon avstängt så egentligen kan det här bara betyda en sak. De har fått honom. Jag plockar upp polisbrickan från byrån och stoppar den i fickan. Den är min sköld mot världens galenskap. Har du hört att de är ihop igen efter all shit? Meddelandet snurrar i mitt huvud som en rolett från helvetet. De kan bara vara två personer. Franco och Escobar. De två värsta förbrytarna jag och Ted någonsin jagat. Vi lyckades fånga Franco eftersom han var slarvig. Och så sent som igår trodde jag ändå att han satt bakom lås och boom. Escobar var svårare. Men när Franco åkte dit gick han plötsligt upp i rök. Stan blev lugnare, nästan uthärdlig igen. Jag antar att skithögar alltid arbetar parvis. Har du hört att de är ihop igen efter all shit. Franco måste ha rymt från finkan. På något sätt måste det vara så. Och om de nu var ihop igen så var det och jag tveklöst de första de skulle ge sig ut efter. Jag sticker min Magnum 44 innanför byxvinningen och drar på mig en tjota. En ljuvlig kvinnoröst. Hon har vaknat. Jag säger åt henne att jag måste, fast det är kär i hjärtat att lämna en kvinna som hon. Hon försöker stiga upp som om hon vill stoppa mig eller ge mig en krav. Men hon fraslar in sig i lagan, ramlar dask bryter nyckelbenet, får klockradion i huvudet och börjar brinna. Brudar, de är bara problem. Mannen som tolkar allting sexuellt Mannen som tolkar allting sexuellt Mannen som tolkar allt han hör, Tolkar han sexuellt jo, jo jo jo alltså det blir jättekul Alltså jag ska nog föra dit senare eh, Tror du att du också kan komma ikväll? Mannen som tolkar allting sexuellt Mannen som tolkar allting sexuellt Mannen som tolkar allt han hör Tolkar han sexuellt Nu kan du äntligen slippa all din ångest Va? Nu kan du sluta oroa dig På riktigt? Nu behöver du inte längre vara rädd för att dö oh. För nu finns det Digi-TV i helvetet Oho. Kolla på senaste avsnittet av Desperate Housewives Medan du torteras av smådjävlar oh. Se alla Premier League-matcher Medan du blir kokad i en gryta Yes Kolla på Strömsö i din brinnande isoleringscell ja. Digi-TV i helvetet Hurra! Fördriv evigheten med Kanal Plus oh. Lindra dina plågor med FSD-kanalen oh. Se Big Brother osensurerat medan du drunknar om och om igen i floden styx ja. Digi-TV i helvetet vad bra. För närmare information, gå in på www.ylle.fi kautta helvetti. Donners pub har aldrig varit ett bra ställe. Men det har alltid varit mitt ställe. Så när jag kommer in den här morgonen och ser en stor buffel till Gar sitta på min stol framme vid disken så tvekar jag inte ens en sekund. Jag försöker visa någon form av tålamod och säger att hon att ta en annan plats men han tittar inte ens åt mitt håll där han sitter och pratar med en kvinna som garanterat är tio år äldre än hon själv påstår. Det är morgon Men till och med för att vara den här godsförgetna hålan Är det rätt mycket folk i rummet Dystra arbetare dricker whisky för att orka med sina liv Medelålders människa i kostym dricker öl Och tuggar på donners äckliga köttbullssmörgåsar En ung kille som säkert borde vara i skolan Petar på jukeboxen som inte fungerat på många år Och så den stora buffen som tagit min plats Och nu låtsas som jag inte fanns jag klappar honom på axeln, hårdare än jag tänkt. Jag är redan arg. Stick, till råtta! svänger sig mannen om och jag ser hans ärrade ansikte bara några centimeter från mitt. Hans andedräkt är av visken han drack till frukost. Hans röst är skarp, men hans ögon är suttiga och jag vet att jag har övertaget. Bruden han talar med ser orolig ut, men jag är inte här för att skapa trubbel. Jag är här för att sitta på min plats. Min plats. Du har skrattar här ansiktet åt mig, och det tål jag inte. Jag säger åt honom att flytta sig. Den här gången är jag helt förbannad, och det hörs. Här ansiktet vänder sig bort, jag säger något kvickt till kvinnan som båda tål skratta. Det är droppen. Jag går snabbt ner på knä och tar tag i stolen som är ansiktet sitter på. Drar den mot mig snabbt men jag tar ett steg bakåt. r ger ropet förvånat och patetiskt ljud. Famlar med händerna efter något att hålla i men ramlar ihop i en stinkande hög på golvet. All aktivitet i rummet stannar. Folk tittar på mig med tomma, alkoholglänsande ögon. Kvinnan som är ansiktet satt med gapardom. Jag sätter mitt sko mot R-ansittets haka, visar min polisbricka och säger åt honom att sticka härifrån. Mannen har bitit sig i tungan när han föll och grinar ett blodigt leende. Han säger något. Har du hört att de mig ihop igen efter all shit? Han griner när han säger det och lite blod rinner i hans mungipor. Jag frågar vad han menar och hela rummet tittar på oss med enlös spänning. Här ansiktet spottar ur sig svaret och en susning går genom rummet. Jag ler mot honom och säger att han ska ge sig av innan jag arresterar honom och mannen kryper mot dörren. Jag sätter mig på min stol och nickar åt Donner som genast ger mig det vanliga. Sen plockar jag upp min telefon och skriver meddelande åt Kai. Har du hört att de är ihop igen efter all shit? Jag ler medan jag skickar meddelandet men strax därefter slocknar min telefon. Batteriet är slut. Ransiktets kvinna låtsas vara imponerad av det jag just gjort. Jag tömmer mitt glas och ska vända mig mot henne. Men då är hon redan på väg bort. Hennes ben är vackra. Men hon trasslar in sig i sin handväska. Ramlar rakt över en prydnadspalm. Får kvistar i halsen. Spyr till hon själv täms. brudar. De är bara problem. Enligt dina berättelser. En fadfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 17. Den besvärliga praon. Rikets klosterskolor hade beslutat om en gemensam praovecka så att alla barnen skulle få lära sig arbetslivets svåra verklighet. Dessutom hade lärarna ont i ryggen av all ager. de tvingades se hela tiden och ville vila ut sig. Vad jättekul sånt. Den enda som inte fått tag i någon prauplats var den bortkämda flickan Pälsa Som inte orkat söka eftersom hon var i puberteten och fördrev sina dagar med att läsa okej OK och lyssna på Kent Jag var länge ensam är den enda som förstår mig Nu var goda råd redan dyra och något måste göras Hennes mor som var god vän med kungen och drottningen eftersom hon kunde jojka Frågade om inte flickan Pelsa kunde få pryja vid hovet och det passade utmärkt Flickan Pelsa skulle alltså köta alla kungens uppgifter under en vecka medan kungen reste till sälen för att kida, pöka och vila ut sig. Flickan <skratt> Pelsa satte sig tjurigt på tronen trots att hon helst hade att kolla Lunar Storm och lyssna på Kent. Hennes främsta uppgift bestod i att ta emot alla människor som kommit för att söka hjälp eller beklaga sig att kungen. Först invar bonden Pulpå som var besviken på att det kungliga stödet till lantbrukarna har uteblivit de senaste åren, då pengarna istället används till att upprätthålla den kungliga trampolinorkestern. Flickan Pelsa suckade åt klagomålet och förkunnade likgiltigt att bonden Pulpå skulle avrättas. Koka honom i olja. Näst kom Smeden Roxett som krävde betalt för den 18-tons staty föreställande rökt sik som kungen beställt till fyllan. Flickan Pelsa himlade med ögonen och lät Smeden Roxet raka så slänger sig i väggen tills väggen gick sönder. Bröstbysta Bamboo Buljong, den kungliga prosmakarinnan, kom in och meddelade att maten var klar. Men då fick flickan Pelsa plötslig anorexi och vägrade äta. Provsmakarinnan insisterade, men då lät flickan Pelsa slänga hela kökspersonalen åt Fanders. <skratt> <skratt> <skratt> och så fortsatte det hela veckan ut. Flickan Pelsa avrättade till höger och vänster. Till och med avrättaren blev avrättad för att han inte avrättade rätt. När kungen kom tillbaka från sin resa fann han att riket var öde Ty alla var avrättade What the Kungen blev ursinnig och förkunnade Att aldrig förr hade havet haft en så dålig prau. I prao som skulle lämnas till skolan Skrev kungen bara svordomar och sena tecken Lärarna satte flickan pälsa i skambron Där hon lyssnade på Kent Läste Linda Skogge Och bloggade deprimerande flicktexter tills hon exploderade <skratt> <skratt> <skratt> Men vad hände med smeden Roxett? Han red till stan blev frustrerad och uppfann autobahn. Edeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Mannen som tolkar allting sexuellt. Mannen som tolkar allting sexuellt. Mannen som tolkar allt han hör. Tolkar han sexuellt. Pappa, det är jättekivet med födelsedag. Jag har fått... Jag bilen utanför Teds hus precis när det börjar regna. Himlen är mörk som en mördares hjärta och när jag ringer på klockan blir regndropparna fler och fler. Ingen svarar eller öppnar. Ted skickade ett meddelande och nu är han försvunnen. Meddelandet var kryptiskt men jag känner inom mig att jag har tolkat det rätt. Har du hört att de är ihop igen efter all skit? Så stod det. Ted måste mena Franco och Escobar. De största kriminella missfostar den här staden någonsin fött fram. Ted och jag stoppar dem, men nu är de ihop igen. Och jag vore en idiot om jag inte förstod att de skulle komma efter oss. Jag ringer in dem till, men ingen svarar. Jag känner på dörren. Den är öppen. Jag tar fram min pistol och osäkrar, gläntar försiktigt på dörren och kliver in i huset. Det är tyst. Bedrägligt tyst. Så här tyst är det bara ögonblicken innan allt brukar skita sig det hörs ett ljud från sovrummet. Precis som jag trodde. Jag är inte ensam. Jag håller min pistol med båda händerna och tar mig försiktigt in i huset. Genom hallen och vardagsrummet. Säkrar alla tänkbara gömställen och tackar Gud för att det inte är många. Jag kan det här huset utan och innan och Ted har aldrig brytt sig om att skaffa så värst mycket möbler. Jag står tryckt mot väggen utanför sovrumsdörren och lyssnar spänt. En tyst minut passerar och sedan hörs ännu ett ljud. Min puls spelar trash metal och jag gör precis som läkaren sagt: Jag andas lugnt och koncentrerar mig på hjärtats slag, väntar tålmodigt och småningom blir det lugnare. Och det är då jag slår till. Med en häftig spark går dörren upp och jag stormar in på hyggen med pistolen riktad rakt ut. Väntar mig finna det värsta men ser snabbt att det inte är där. På sängen ligger en kvinna vid i ansiktet av chocken att se mig storma in med vapen. Hon är naken och insvept i lakanen. Som hon trycker mot bröstet Jag inser först efter en stund att jag står och riktar min magnum rakt mot henne Så gör man inte mot en naken kvinna Jag sänker vapnet Vem är du? Och var är Ted? Mina frågor är inte tänkta att låta så skarpa Vi är fortfarande nervös och har inte tid för chokladeverdrag Han gick för flera timmar sen. Skys inte snäll. Hennes röst är fylld av skräck Och det gör mig ont att det är jag som har orsakat den I den här späda vackra varelsen vart gick han? Till Donners! Min röst är lite lugnare. Jag förstår att jag har överreagerat. Ted är på Donners pub. Inget konstigare än så. Den här kvinnan, ändå en av hans fångster, vilar bara ut sig. Efter en natt med Ted behöver vilken kvinna som helst ta sovmorgon. Som den gentleman jag är ber jag om ursäkt. Och innan jag stänger dörren ser jag hur en skräckfull tåg nistrar på kvinnans kind. Hon torkar bort den men får nageln i ögat. Det börjar blöda och hon skriker till. Det sista jag ser är hur hon vaddar såret med sprit. Tänder en cigarett som antänder ångorna. Hennes hår börjar brinna och hennes naglar river hål i tänds Brudar, de är bara problem. Veterinären vet. Är... Ja, ja, titelmelodi och allt det där. Hej och välkomna till Veterinären Vet med mig, Klaus Varnor Brötchenbaum. Och jag är ju djurexpert och har skrivit böcker och allt det där. Ja, ni har ju hört det många gånger för. Jag behöver inte säga det varje gång heller. och Idag har jag bråttom och dessutom på dåligt humör. Ja, det har ju varit jättemycket om det här fågelinfluensan. Och nu vill staten att jag slutar importera skadade fåglar från Asien. Men det vägrar jag göra, för fåglarna är ju döende. Om ingen tar hand om de kommer, de må dö. Och staten förstår inte det här! Jag blir så arg! Ja, men jag har egentligen inte heller lust eller tid att svara på några frågor idag. Men min telefonsvarare, den spränger snart, för det är så många frågor i den. Ja, vi ska ta ett par. Vi tar den första här. Tjao! Um, jag blev biten av en fästing igår. Och det är ju jätteont. Och nu har det bildats ett pentagram runt bettet. Är det här normalt? Ja du, äh, fästingar är ju som små människor med egna religioner och fördomar och allt det där. Och jag har hört, eller jag, jag skrev faktiskt en bok om insaktreligioner som heter äh, Snigelbudda och andra korkade saker att tillbe. Och när jag gjorde research för den här boken stötte jag på några satanistsländer. Och de var rätt otrevliga och själviska typer. Jag skulle gärna brodera ut det här mera men jag hinner inte. Ta en burana det hjälper mot djävulen och allt annat brukar jag säga. Snabbt nästa fråga. Myror i skogen, vad är det för fjantiga frågor? Jag, jag är djurexpert och ingen uh, tomte. Du, du lät ju som om du inte behöver hjälp av en djurexpert utan av en uh, och, doktor. Och sista frågan. Hej Klaus Werner, eh, jag kom hem från en semester i Karibien igår, eller egentligen var det nog ganska tidigt i morse för det var som jättesent igår Och jag och min man, så vi hade sparat jättelänge för att kunna köpa den här Ja som tesa. sagt, vi är bråttom idag, är jag orkar inte och mer sånt in. här så så så tjafs, så vi ska se nu underbart. Mamma, no, för, för det första blev hon ju lesbisk helt plötsligt. Kommer alltså då min katt att klara det här utan tillsyn? Ja, katter de klarar ju allting. Man behöver inte bry sig om dem. De oh, oh, Ja. det är snuten. Ja, de vill ta mina sjuka asienfåglar, men se det ska vi allt bli två om... Jag har min, min bedövningspistol med mig om det blir riktigt fult det här. Alltså den är ju tänkt för elefanter men den gör nog susen i polisvin också. Jag, jag, jag tänker inte låta någon ta mina Taiwanhönor. Jag har några här med mig. De är, de som var mest sjuka. Jag har de här i smörpapper. Jag hade tänkt hinna göra sändningen klar men jag måste nog sluta nu. Jag flyr ut genom fönstret men fortsätt ringa in i bara. Oj. Ni tar mig aldrig levande. Jag, jag sprider ingen influensa. Jag sprider kärlek och rättvisa. Mannen som tolkar alltid sex Mannen som tolkar alltid sex Det, bra, mm. Det blir 1380 <laughs> Spop har förvandlats till ett slagfält och jag står mitt i ett hav av kroppar och delar ut slag efter slag skott efter skott, hugg efter hugg Knappt hade jag druckit upp min tredje Johnny Walker innan R-ansiktet kom tillbaka med vad som uppenbarligen var hans polare men som mera såg ut som ett råkbelag 20 gestalter tornade upp sig vid dörren och längst fram stod R-ansiktets med sitt blodiga grin och pekade ut mig jag brukar ha så princip att inte döda någon på söndagar. Får väl bikta mig senare ikväll? Rummet tömdes snabbt. Till och med Donner stack ut i köket den fega Det börjar med att R-ansiktet själv hotar mig. Säger att de ska göra strössel av mig och annat mer eller mindre idiotiskt kittsnak. Jag överraskar genom att ta första initiativet. Jag krossar räransiktets kek med whiskyflaskan som Donner lämnat åt mig. Han skriker till och ramlar ihop. Sen är hela hans gäng över mig. Jag hoppar upp på bardisken och sparkar in några näsor. Skjuter för att skada än för att döda. Duckar för en flaska och knälar en närgång en buffel i pannan tills inte ens hans mamma skulle kunna känna igen honom. Sedan springer jag mot bakdörren. De andra är ute efter mig och några kulor vinar förbi en farlig nära mitt hud. Jag avfyrar några skott och kastar upp bakdörren och slänger mig ut i regnet och ser att jag står i en återvändsgrädd. Tegel väggar tre håll och ett nät stängsel åt mig fjärde. Jag förbannar min otur och tänker att jag kanske hinner klättra över nätet. Men så öppnas dörren bakom mig och det överlevande ur ärransiktets gäng står där. In regnet ser det ut som en enda gestalt med glödande hatiska ögon och hundra armar som sträcks ut efter mig. Jag tänker att det är slut. Men då händer det. En bil kommer köra ner gränden alldeles för fort som en projektil från helvetet. Jag hinner inte tänka, jag kastar mig åt sidan. Bilen kör igenom nätsträckselt som det var gjort av papper och fortsätter sin vansinnesfärd rakt över ärlansiktets förvånade gäng. Ansikten upplöstes i skräck. Bilrutan krossas och delar av kroppen sprids ut över gränden. Blandas med allt skräpigt. Och sen blir tyst. Bilen har stannat. En skrämd råtta smyger i väd med den avsliten hand. Bilderna öppnas. Jag tappar andan. Det är kaj.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 Det är inte så här det ska sluta Det kan det inte vara Men jag känner hur livet rinner ur mig Och jag kan inte stoppa det Det här är slutet Nej Ted är i fara Och tanken på det får min hand att lyfta pistolen Mot den ärriga blodiga kepnaden Som står framför honom R-ansiktet höjer en kniv för att göra slut på Ted Om jag inte Mannen ramlar ihop Ted är oskatt Jag klarade det Regnet hör sig ner över min utmattade kropp och letar sig in i min kärn. Ted lutar sig över mig. Jag talar med honom, men min röst är matt. Kai! Ted! Franco och Escobar! Var det de som gjorde det här? V vad talar du om? Du skickade ett meddelande. Betydde det inte att Franco och Escobar var tillsammans igen och ute efter oss? Ted ser oförstående ut. Jag skickar ju en fråga åt dig. Har du hört att de är ihop igen efter all skit? Vem menar du om du inte menar Franco och Escobar? No men, kinkorna! Aj ah, ja! <här> <här> det, alltså du vet ju som att, att de är ihop igen efter alla <här> kins! Så, det... <här> så, så, ja, <här> ja, så, så ja Så är det så, Ja så är det, så, ja! Och så är det så